Dienofa bašo gurekin ongetori, egunon? Milesker, egunon ere, <laughs> La minoshine izeneko ikusgarria montazen ari da xoriak dantza taldea. Oduan, bon, bihicez lenik fiti fitiak nolako taldea da, zon bat dantzari, uh, nortz izte xuxen. Hey, Buna usta suriak oztibakeko egiak eta inguruko egiak biltzen dituen, egietatik eh, biltzen dituen dantzarien elkartea eh, da. Um, guti gora bera, um, uh, irurogoi bat dantzari dira uhten, uh, azken uhtetan ere guti gora bera kopururik ginoen, um, eta dantzariak momentukotz, uh, Uh, aur eta gazteak ditugu. Uh, izan ditugu ere garaibatez elduak, painan momentukotz erakasle eskasez uh, elduen taldea pixka bat uh, gelditua da behar pistenari, bainan, uh, bo, momentukotz eranen dugu irurogoi uh, um, dantzari baditukula, ditugula, guti gura bera bat pasa familie, mm -hmm. ara, eta xai erakasle gaztek dituzte uh, kurtsuak ere mm -hmm. Eta nun haidida dantzan gazte horiek? E, Geien geienetan, eh, lagzabaleko lagezabal gelan Uh, la zabaleko egiak prestatzen dauku sala uh, biziki praxikoa dena sala hori eta berangesttatzen zaigu ere uh, uh, duistiko xalan, edo bunuuzeko uh, xalan uh, trebatzea. Erzu laminine izeneko ikus gerien nuntik heldu da.dan bai, sede aipatzeko lehenik, uh, bez ikastuta astapenean uh, uh, uhartuginen uh, dantza erakasleekin, Uh, hain zineko urtea bizkat zaila izan zela dantzak urtsuan segipen mailan COVID-ak eh, inpozatu zizkigun baldintzetan eta eh, izan ziren uh, dantzari batzuek dantza utzi zuten eta sentitzen ginoen zinez behar uh, dantzariak behiz motibatzean uh, nahi keri bat sohtzea uh, dantzari lotzeko eta pentsatu ginuen uh, uh, proiektu bere zibati idekidura gisa uh, euskal dantza Uh, johatzea, baina ere idikidura bat proposatzea, dantza gara ikideari buruz, uh, beste zerbait uh, aurkezteko, agaztei uh, beste zerbait uh, ezagutzera temateko. Eta beraz, uh, ikasturta estapenian nire ukan ginoan egi elkart gotik diru laguntza bat enbehi, uh, um, el, elkartzeak laguntzeko, uh, profesionalak uh, ekajaraziz, Eta beraz, ohtan sahtu ginen, ikusteko, uh, entxatzeko, zendako ez, haipatu bulegota bulego eta eta bo, entxatuko ginera. Eta, um, eta beraz, hortika uh, behatuz, gure lehen ideia zen, beraz, euskal dantza eta dantza gara ikidea e, euskal mitologiako gaiat johatuz. Uh, zinez, nahi ginoan pixkabat uh, uh, um, gai hori, ipuinoiek, pertson aioiek behitz uh, uh, gazten gogoratek ari. jadanik pixkat, behinan hor nun behit batean utziak, eta nahi gintuen behitz horiek gogoratek ari. Uh, eta, beraz, hori zen pixkata pundua, eta gero horitik uh, abiatuz uh, ezagutzen genituen profesionalei uh, galdea luzatu ginen. Ehan, gure laguntzeko. Denek zinez, uh, ahira bisiki una egin digute, uh, uh, eh, xe <laughs> uh, gidan eh batez jengkatu zen. Eh, izan ginen bisperu da yukaldi martan eta denek segidan bai eman zuten. Beraz, profesional horiek dira alde batetik dantza garaikidearen Fani Eh, robatshartet uh, kompaniaren uh, zuzendaria dena. Uh, gero uh, galetu ginen laguntza ere klodela bati, uh, eskual mitologian aditu dena eta berak beraz ere manditu elka ez bortzaz kurtso-magistralak, ez zen bat ere hori egine, bainan, gehiago nahi, baina gehiagoa elkahizketak gazteekin go -go gogoetabatzu pizteko oinahi batzu eman ditu ere, ezagutza batzu, baina ere sustut nahi zoan gogoeta piztu, mitologia zertzen, zertarako zen, eta gero pixka bat gai hori kaji ere euskal egirat, eta uh, zert izan zen, zer denuai eta nola ere mandaiteken gerora buruz. Mm -hmm. Ara, Eta ondotik e, jokin irun gara jirra laguntzak aletu ginen ere bai ipuin bat zuen mateko, den moran, gaztekin betan. Eta berak ere segidan baya eman zuen, e, eta bazari dira. Eta gero proiektu e, profesional horiekintz eginez eta e, uartu ginen interes gajea izaten altzela, ikusiz nahisten ginen orapiskat aldet tradizionala, alde biskabat, modeg noa edo modeg noagoa, pentsatu ginoen interesgajia izaten altzela ere musika sohtzea ikuzgarri urgentsatz eta aujerez laguntza galdetu diegu Frank Lopez Pepe eta Chabi Leoni eta urek ere segidan baita eman digute, lotu dira lanari jindira uh, uh, ofer un uh, bon, Franck sti bartarada baina Chabi uh, Aldis endaiakoa da eta egin ditu aratunatak egiten ari da ere aratunatak eta beraz uh, musika sortu Chabile uh, honek batez ere begiratu ditut dantzariak luzaz eta musika sortu du beren dantzak uh, be berdan dantzatatik abiatuz eta hor ere berazen hasten du hartzen ditu musika batzu zinen sorkuntzak dira beste musika batzu euskal dantzako musiketatik abiatuz egin ditu Eta hori ditugu musika tresna tradizionalak... Zuzenean. Zuzenean, bai. Hori uh, uh, ikusiz zelana eremana izan den sohkuntza mailan, uh, importantea zitzaigun uh, musika zuzenean ematea. Eta mm. gero ora ere berban albaginu, espero dugu, eh, albaginu behitzen man ikusgaji hori zuzenean emanen dugu. Gogoetat dugu mento batez uh, berbada musika grabatzea bera nekandugu ez do maia zela, kalitatea undiko, uh, xorkuntza da, zinaz, eta musika zuzenen emanendugu dugu uh, baiala, bai Beraz, izain da, dantza izain dira, ipuinak, eta izain da, musika, huaitan aipatu duzun bezala, e, laminosine... Abai, ordan, xine, zendako laminoxine? E, Oztibaren laminoxine beraz da laminen putzu e, shakon bat. Putzu shakon bat e, kolore berezi bat hartzen duena, shakontasuna shakon dela medio. Putzu horrek badute kolore urdin berde argi berezi bat. E, putzu shakonak dira eta e, heiten da laminen putzuak direla. Uh, hemen eskoalegian ozti bagian badira bizpa hiru uh, uh, badira uh, donaiina aajla ondozukoan uh, hey. bada bat uh, bunuuz zen ere bada bat usin uh, makuje datzen dena usin makuja deitzen dena, uh, deitzen dena hey. bakatu eta bada ibalan beraz putzu bat deitzen dena lamin usine. Hey eta charles bidegainek ere argitaratu zuen, dolazunbait uxte liburu bat, ipuin bil, e, e, eskual mitologiako ipuin bilduma bat, e, e, ostibareko e, lekuko ta abiatuz, eta ipuin, e, liburu hori ipuin bilduma hori da lamino usine. Beraz, charles bidegaini ere pentsatuz, autatu ginoen... E, Isen ururik. <laughs> Beraz, istoriurik bat da. Zer da susen? Ba, ba, bada bada ari gohi bat. Eh, uh, ordan uri uh, gaztek eta beren irakasleak dute elgarrikinera iki. Eh, ekhane ez dute hanen istorio bat dela bainan dira gehiago uh, um, Uh, Nola ekan taula batzu, eh, emaiten eh, mitologia eta gizagtearen eh, alde batzu edo eh, bai aldehdi batzu. Argitan ematen dituenak, batek emanen du gehiago uh, harintasuna argitan, uh, uh, uh, elkartasuna, elkarlana, beste batek emanen dit, du gehiago argitan, ebe uh, bakotxak gure baitan dugun uh, itzala, beltztasun hori, uh, hmm. bortizkeria inbat, beste batek uh, batzuetan uh, dugun uh, e, bat eskapatzeko behar, E, abiatzen gira euskal mitologiatik baina ere olako uh, eta eskol mitologiako uh, pertsonaie batzu ere agertuko dira bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai bai bai, bai da agertuko, abiatzen da um, laminak aipatzen dira baina sa uh, mari, ere aipatzen da ora, pertsonaie horiek aipatzen dira eta ipuin batzu ere kondatuko dira uh, e, hemen ostibaren bildutako ipuin batzu ere, abiatzen Kodi taik uzgahidean moran. Ez tudena hela toko. Ez hau eta 20 dugu dugu izan naizantzixtela sea dinetako gaztetxoak dira. Bai, ordan ama 2 ama bost uh, gazteak dira. Eta azpimagatzeko da zinez beren e, bukanduten engaia mendua e, lan oktan. E, zenta asidira estapenean ez, zakiten soberan horat ere, ere maten ginituen. Bo, oh, gukerez ez ginaken, abentura bat izan da entzat. Eta bon, asidira, hola, emek emekio hartu dira e, zertzen dantza garaikidea. Gehenek ez ez hautzen. Ez ikusiare, sekulan ikusgahietan eta emiki emiki ikurtsu anbidez, e, e, ikusi dituzten ikus gaji anbidez reurtanziak, uh, uh, bon, normalki berkuzituzten idu ikus gaji ikusi, batzuek hiruak ikusi dituzte, beztet batzuek bat bakarik um, izan diren uh, pandemiak uh, ondori jostatzen zituen uh, baldintzen eta uh, maleru uski, bo, hola da, bainan alere denek bat bedain ikusi dute, eta hori uh, bilaka, aipatzen hot, begitza, uh, bilaka kompainiarekin trukaketa bat er, egin izan baita, uh, bizzikia jera hona egindigute aiek ere bai, Joan gazteak joan ziren beren ikusgahi baten ikusterat, baina ikusgahi aintzin, ikusizuten beren egepika oroko ha, eta aiekin, bilakakoekin, elkahizketa bat ere ukan zuten eta loriatu ziren, mm. eh, gure gazteak loriaturik gintziren handik, eta zinez, eh, pasatzen eskertzen ditut, haiek ere bai. Hai. Eta beraz, gure gazteak, eh, haiten man azpimahatzeko izan dela beren implikazioa, zen ta emeki-meki uartu, uartu dira danzaga eraikidea zertzen, Zela baterie, o sea, e, euskal dantzarekin badata susentasun hongi bat euskal dantzan denek berdu berkauzeekin ber momentuan eta eta ura, eta zaila da berdi berdain berdi lainda hak fisiko kieta berda in, indahak, zaila da baina badu segurtasun alde bat ere denek mm -hmm. berdinekin tenute ber momentuan eta ura Biskabat, taldean, bakotxa urtzen da taldean. dantza garaikidean, ez da bat ereola, e, fea, mugimenduak ampleago dira, e, e, beren gozputzak gehiago erakustera ematen dute, iduritzen zait. Gulusten dira gehiago. Bai, eta ikiskoa, bila ikisko pundu bat atse maten dute. Eta horretaz, dira emekie emekie. O isaketa eta den dena. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta, minar, hau guai, zinez azken egepikak ikusita, eh, hain zinamendu handi-handia egin dute ilabete gutiz, eta eh, ez dakigu, inan ikusgaji hori behitzen maiten alko dugun, hori zinez gomitatzen ditut diendeak, eh, ostibajekoak eta urxunagozik aldut direnak ere, ditea, ostibajerat, soko biziki dexada haini baxen, eta... Parada da ere egune ogen ezautzia, etzenta entxatuko gira beste ikusgahin bat zumaten, menan ez da bat eresekuk uh, posible izanen dugula. Mm -hmm. Beraz, guretzat antolaketarentzat zat, uh, eman dugu telefona zenbaki bat, ejesek batzeko, hain gure lan egesteko, baka gero egunean bertan. Eta, ematunt, telefona zenbakia uh, telefona zenbakiak, beraz, nirea da, 0 zazpi, irurogoi tamabi, 8.0.0, larogoitazazpi, edo, e, igortzen alda ere mail bat, gure elkarteko e, elbiderat, egan nahi baitu, bunustar.soriak abildua gmail.com. Ordan, e, guti gora bera, oren bateko ikusgahia izanen da, gai ikusgahiaaren lehen partean, e, dansa taldeko aurgusiek emanen dituzte, urtean zeak e, e, ikasi dansa zunbait. Ordan, izanen da, laurden bateko e, lehen partea, ola dansa taldeko beste ere bos sei urtetatik, e, amabi urte artekoekere, badute parada taula gainean erakusteko, ze ikasituten aurten. Bon hori ta nosien la na transmisioda eskian. Aber bai bai bai sinase oxtan ginana has ta benetike naginituan gauza desberdinak transmisiiton naginituan bai bistan dena dantza mailan uh, euskal dantzari uh, euskal dantzan segitu bainan irekidura bat ere eman beste dantza estilo bati buruz, eta gerura buruz be ze iten dugun horrekin. Uh, mit, eskual mitu roziari buruz ere, importantea zaigu uh, gauza horiek pasaraztea eta ez bortzaz huai kontatzen diren bezala gazteek pasatzea bainan, emaita giltza batzu eta haiek egita gero nahi dutena hogekin. Mm -hmm. Eta... Euskaraz ere? Euskaraz, euskaraz, eta eta beste zerbait ere sohtu dena proiektu horren bidez, zenta ezan behar da gazteak uh, lanean izan dira, eta eta ezta bet, beti egeza izan, beraz zailtasunean ahemanak momentu honetan, eta zailtasunean ajemanak lotzen dira initz, eta uste dut hostibaje mailan, nola ezan giro desberdinetako gazteako lotu direla elgahi, ahemanak zinez lotu direla, eta behar, Gauhegun oztibaren ikusi zembat jende biziden, importantea da uste dut, denak elkagekin aritzea, segidari buruz, ofea, geruari buruz, eta hor, zinez, gauza ikusi ditugu, gauza politak gehtatu direla, gazten ahtan ere. Dino fabaxo, esker mila. Mila esker hainit zuzuri, eta ara ungeet dena ikuskage horretaratu.